ta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may fala mudilla lahu fala hadiya wa ashhadu an ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli 'ala muhammad 'abduka wa rasulika nabiyyun ummi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid amma ba'da tuan tuan dan puan puan yang dirahmati Allah subhanahu hari nah, ini kuliah ni kita namakan dia kuliah nostalgia sikit lah. Sebab saya ingat Tiga tahun lepas sebelum saya ke Qatar Kita selalu ada kuliah di sini Setiap minggu ataupun Sebulan dua kali macam tu Kita sebulu salam dan sebagainya Dan benda tu dah berlalu lama lah Dah berlalu dua tahun setengah Ataupun hampir tiga tahun Dan Alhamdulillah Dengan izin Allah SWT Hari ni kita dapat bertemu sekali lagi Setelah lama kita tak buat kuliah macam ni Mungkin hari ni kita sekadar bersembang-sembang Santailah kita ambil sedikit sebanyak manfaat Kalau boleh Cuma yang lebihnya kita tak ada apa-apa fokus Kita sekadar bercerita sedikit sebanyak uh, Yang pentingnya saya sebenarnya Satu lagi uh, Alhamdulillah isteri saya baru melahirkan Anak-anak perempuan Jadi hari ni hari ketujuh Jadi saya jemput tuan-tuan Kita datang kuliah ni Dan saya persilahkan tuan-tuan untuk Apa ni kambing sup kambing dengan roti mengali yang bahagian akhirkah tu sup kambing lah roti mengali tu bonus dia tak termasuk akhirkah tapi kita sebat sekali dua-dua lah jadi disebabkan itu kita bagi habis kuliah kita ni cepat sikit Insya Allah insyaAllah ataupun sedikit selepas insyaAllah kita berhenti kita makan baik sekadar kita nak cerita sikit untuk kita bersama apa bila orang kata orang ni mengikut sunnah Orang ni dia berada di atas jalan sunnah Kadang-kadang kita kena tanya diri kita Apa beza di antara orang yang mengikut sunnah Dengan orang yang tidak mengikut sunnah Kita tak bercakap tentang madhab ahlu sunnah wal jamaah Bukan itu, kita, kita tak nak cakap tentang tu. Kalau kita cakap tentang madhab ahlu sunnah wal jamaah Dia merangkumi ramai orang Cumanya dalam perbualan seharian kita Ataupun dalam masyarakat kita hari ni yang kadang-kadang tungging terbalik tak berapa betul ni Bila kita kata kita ikut sunnah Apa beza kita dengan orang lain? Yang tu penting untuk kita tahu Sebab dalam kadang-kadang Bila nama kata kita ikut sunnah Tapi hakikatnya kita tak beza dengan orang lain Orang lain kita bagi contoh Orang lain menjadikan Tokoh dia tu sebagai kata putus Tokoh dia kata halal Dia pun kata halal Tokoh dia kata haram Dia pun kata haram Ustaz dia kata yang ni wajib Dia pun kata wajib Ustaz dia kata yang ni makruh Dia pun kata yang ni makruh Baik Bila nama kata kita ikut sunnah Kami ni kami ikut sunnah Kami tak ikut ustaz Bila orang tanya Apa sumber kita? Itu benda penting Apa sumber kamu? Uh, sumber aku Syekh Abdul Aziz bin Bas kata haram ataupun oh, bab ni sunat kenapa sunat Syekh Al Albani kata yang ni sunat benar ni makruh sebab apa makruh oh Syekh Uthaimin kata yang ni makruh ataupun orang tanya apa pandangan kau tentang benda ni yang ni bidah ah ni sebab apa bidah ah? sebab Ibnu Taimiyah kata bidah tuan-tuan dalam bab begini kadang-kadang kita nampak seolah-olah tak ada banyak beza di antara kita yang kata mengikut sunnah ini dan juga orang yang tidak mengikut sunnah. Tak banyak beza. Sedangkan, kalau tuan-tuan, terutamanya sahabat-sahabat kita yang muda-muda ni, sahabat-sahabat yang muda-muda ingat, mula-mula kebanyakan kita mengenal sunnah, kita tak kenal tokoh. Macam mana kita tahu ada benda yang dinam ataupun ada aliran pemikiran yang namanya sunnah, kita tak kenal siapa Albani. Kita tak kenal siapa Karabawi. Kita tak tahu siapa bin Bash. Sebahagian sahabat kita, dia buka sahih Bukhari, dia baca. Dia baca hadis sahih Bukhari, dia nampak. Oh, rupanya macam ni Nabi solat, Nabi angkat tangan takat ni. Nabi letak tang sini. Ini doa iftitah yang Nabi baca. Sebahagian sahabat kita. Sebahagian sahabat kita yang lain, dia baca sahih Muslim. Bila dia baca sahih Muslim, sama juga. Dia cerita tentang Umrah sebagai contoh. Oh, rupanya macam ni Nabi mulakan Umrah. Yang ni yang Nabi sebut. Yang ni yang Nabi tak sebut. Bila Nabi tawaf, yang ni yang Nabi baca. Ini yang Nabi buat bila Nabi masuk Masjidil Haram. Sebahagian sahabat kita dia baca buku-buku hadis. Di peringkat permulaan. Tapi di mana masalah dia? Masalah dia bila kita semakin mengaji. Saya minta maaf. Saya mungkin agak kritis terhadap aliran sunnah ni. Sedikit kritis lah untuk Untuk apa ni? perbincangan kita bersama lah. Kadang-kadang bila kita semakin mendalam-mendalam ilmu sunnah ni, sebagai sahabat kita awal-awal dia baca sahih Bukhari. Bila orang tanya pasal apa hang buat ni? Oh yang ni aku buat ni pasal ada hadis sahih Bukhari sahih. Pasal buat hang tak buat benda ni? Aku tak buat benda ni sebab ada sahabat Nabi kata hadis benda ni tak berlaku awalnya. Tapi bila semakin mendalam, semakin mempelajari sunnah, oh kadang-kadang fokus kita sudah berubah fokus sebahagian sahabat kita selepas daripada itu bukan lagi mencerita tentang hadis tapi dia bercerita tentang tokoh dia bercerita tentang ini kata alim ni alim ni orang Arab tak mungkin dia buat silap tak mungkin dia tak faham tak mungkin dia tak faham maksud Al-Quran sedangkan dia orang Arab tuan, tuan kita kena ingat satu benda apabila kita melangkah kaki ke jalan ni jalan yang macam ni kita tak ada beza dengan orang lain sebab, kunci yang membezakan di antara kita yang kata kita ikut sunnah ini dan orang lain yang mereka kata mereka tak ikut sunnah adalah apa? Berpegang kepada sunnah. Itu kunci dia. Maknanya, semakin dalam kita pegang sunnah ini, maksudnya, semakin kita mendalami hadis. Tapi, kadang-kadang kita terkena satu sindrom bila kita semakin dalam dalam sunnah, kita tak baca hadis dah. Kita pergi baca buku-buku tulisan tokoh. Baca buku tulisan tokoh ni tak salah Boleh tak ada masalah Kita feka Kita baca kitab-kitab tak ada masalah Cuma fokus kita telah berubah Jadi ini satu benda yang kita kena bagi perhatian bersama Sebab Saya ingat Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita sekarang Yang mereka terkesan dengan Aliran ini Atau bukan aliran Trend pemikiran ini Trend mengagungkan tokoh Apabila tokoh tertentu bagi satu pandangan Pada dia tokoh ni mesti betul tak mungkin dia salah dia akan pertahankan macam-macam bila kita kata, tak perkataan tokoh ni tak berapa tepat ni, mereka datang mereka kata, eh tak mungkin dia salah dia baca hadis mereka kata, tak mungkin dia salah dia ni alim dalam tafsir kita kata, kalau itulah alasannya maka tafsiran al-imam syafi'i dahulunya jauh lebih tepat daripada tokoh-tokoh kita tak ada orang berbeza pandangan dalam bab ni jadi, untuk muhasabah kita bersama, bila nama kata mengikut sunnah, tuan, -tuan kena ingat balik, langkah pertama kita mengenali sunnah tu apa? Langkah pertama kita, kita melangkah dengan membaca hadis dan mengamalkan hadis. Maka, kena teruskan langkah itu. Ah, ha? Kita kena baca kitab sahih Bukhari, kita kena baca kitab sahih Muslim, kita kena baca kitab sunan, empat kitab sunan. Kita kena ambil manfaat daripada kitab-kitab ini. Sebab itulah yang dinamakan sunnah tuan kadang-kadang kita tersalah. Bukan di kalangan apa ni. Ialah bukan di kalangan ustaz-ustaz. Kadang-kadang orang-orang awam. Bila dia baca hadis. Dia baca hadis sahih Bukhari atau sahih Muslim. Contoh dia baca hadis. Nabi solat duduk. Ha? Imam Bukhari letakkan bab khas. Bila Nabi solat dalam keadaan duduk. Makmum di belakang pun solat dalam keadaan duduk. Bila dia baca hadis tu. Dia nak amalin tuah, Dia kata, oh kalau Imam duduk makmum mesti duduk. Dia pergi tengok orang kampung pula. Orang kampung amal lain. Orang kampung amal, imam kalau duduk, makmum kena berdiri juga. Itu kitab-kitab fiqah lama lah. Dia bantah orang. Dia kata, tak hadis dalam sahih Bukhari ni kata, bila imam duduk, makmum kena duduk. Dalam bab itu, dia tersalah. Ini contoh. Sebab, dalam perbahasan fiqah ni, ada bab yang namanya wal -mansugh. Hukum baru yang membatalkan hukum lama. Jadi asalnya, itu perintah Nabi. Kalau imam solat duduk, makmum juga solat duduk. Tapi, apabila dekat dengan detik kewafatan Nabi SAW, hukum itu dah berubah. Ha? Kalau tuan-tuan baca hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa Nabi ketika Nabi sakit. Nabi solat dalam keadaan duduk, makmum solat dalam keadaan berdiri. Jadi, Nabi solat dalam keadaan duduk, Abu Bakar mengikut Nabi SAW dalam keadaan berdiri. Dan makmum lain mengikut Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Baik, dalam bab-bab macam ni, kita tersalah. Kita kata, lah rupanya aku salah. Tak betul tu. Pemahaman aku salah. Tetapi, kesalahan kita itu, dia bukan satu kesalahan yang besar. Sebab apa? Sebab pertama sekali, ulama khilaf dalam bab ni. Yang kedua, niat kita kita nak ikut hadis. Kadang-kadang kita tersalah. Kadang-kadang pilihan kita tu tak tepat. Tapi asal kita berpegang kepada pandangan tu adalah apa? Kita nak mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita dah betul. Selepas itu mungkin kita betul, mungkin kita salah. Bab tu saya selalu cerita dengan sahabat-sahabat kita. Bila kita kata kita ikut sunnah Ini benda penting yang kita kena tahu Nama kata ikut sunnah Belum tentu confirm yang semua pandangan kita betul Tak ada siapa boleh confirm Kita tak memegang apa-apa tiket khas Yang kata amalan hang ni betul Orang Nanti Yang ni kita cerita-cerita Kita cerita perkembangan sunnah dan sebagainya Ada orang kata Contoh tuan Bab Bab kunut dalam solat subuh Sebagai contoh Sebagai sahabat yang belajar hadis, bila dia baca-baca hadis, dia tengok sebahagian besar sahabat lepas kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak baca kunut. Lepas tu bila dia baca ah, sahabat, sebahagian mereka tak baca kunut dan mungkin dia baca pula kitab fiqah. Dia tahu Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah tak baca kunut. Imam Syafi'i baca. Padahal dia ada kata, aku tak mahu baca kunut lah. Salat subuh. Sebab apa? Sebab dia kata ini yani bukan sunnah. Sebab Nabi tak buat kunut secara tetap. Jalan dia tu betul. Jalan dia apa? Dia baca hadis. Dia tengok perkataan para sahabat. Tetapi hukum dia tu, belum tentu dia betul. Dalam pak hukum, belum tentu dia betul. Boleh jadi, ni nak cerita boleh jadi ni, boleh jadi Nabi buat kunut. Nabi buat kunut, ada sahabat nampak. Nabi Kadang-kadang Nabi solat tak buat kunut, sahabat yang lain tak nampak. Dia pun kata Nabi tak buat kunut. Jadi dalam kes ni macam mana? Kita kata ka, kalau ini kemungkinan ya, kita kata kadang-kadang Nabi buat kunut, kadang-kadang Nabi tak buat kunut. Dua-dua betul. Itu satu kemungkinan. Kata Al-Imam syafii rahimahullah. Dalam bab kunut ni, Imam Syafi'i kata isbatkan sesuatu tu, isbat ni maksud dia menetapkan sesuatu itu dipegang lebih daripada menafikan. Maknanya kalau ha, sahabat kita ni mai dia duduk-duduk dia tepi masjid lama Dia kata, lori tak lalu kat sini tadi Aku duduk sini, lori tak lalu Mai sahabat seorang lagi Dia kata, lori lalu aku nampak Dua-dua orang dipercayai Kita pegang apa? Lori lalu ke tak lalu? Kita pegang lori lalu Sebab yang kata lori tak lalu ni Dia bercakap berdasarkan ilmu dia Dia tak nampak Yang kata lori lalu ni Dia nampak lalu Kalau dua-dua tu dipercayai Maknanya apa? Kesimpulan dia, lori memang lalu lah. Bak dia nampak. Mungkin kan? Bak fiqah juga sama. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, sama. Ada sahabat yang kata, Nabi tak pernah kencing berdiri. Ada sahabat kata, Nabi pernah kencing berdiri. Kita pegang yang mana? Kita pegang, Nabi pernah. Sebab apa? Sebab yang kata tak pernah, A'isyah r.a. dia bercakap berdasarkan ilmu dia yang kata Nabi buat benda itu, dia nampak. Sebab itu, al-isbat muqaddama ala nafi. Menetapkan sesuatu didahulukan di atas nafi. Jadi, tuan-tuan, balik kepada cerita kunul ni. Eh. Ikut pandangan al-imam syafi'i rahimahullah. Anas bin Malik, apabila dia isbatkan Nabi baca kunul, Anas bin Malik tahu uh, uh, Imam uh, imam Syafi'i tahu ada pada imam ataupun ada madhab lain ada sahabat lain yang kata tak ada kunut tapi apabila Anas bin Malik kata Nabi buat dan hadis itu dinilai sahih ataupun makbul di sisi Imam Syafi'i Imam Syafi'i kata apa? pada aku, aku kena buat lah sebab sahabat yang nafikan kunut boleh jadi mereka pun tak buat boleh jadi mereka pun tak nampak tapi sahabat yang isbatkan kunut dia isbatkan nantinya dia nampak Ala hal. Biar cerita bab fiqah ni Cuma kesimpulan yang saya nak bawa ni Nama kata kita ikut sunnah Belum tentu kita betul Dalam banyak bab Belum tentu kita betul Dan kadang-kadang pandangan kita tak berapa kuat pun Ah, ha? Dalam beberapa bab Pandangan kita bercanggah dengan ramai orang Banyaklah bab Kalau tuan-tuan yang membaca buku-buku tulisan Tokoh-tokoh aliran sunnah kan Kadang-kadang kita jumpa beberapa bab Yang bercanggah dengan keempat-empat mazhab Ada juga belum tentu kita betul tapi beza antara orang yang kata dia ikut sunnah dengan orang yang kata dia tak ikut sunnah ini apa dia beza dia jalan kita mencari agama melalui hadis itu beza dia boleh jadi kadang-kadang kita kena boleh jadi kadang-kadang tak kena boleh jadi kadang-kadang kita faham merepet boleh jadi fahaman kita merepet tak kena tetapi apabila kita melalui jalan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tu namanya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan untuk pemulaan ni saya berpesan kepada diri saya dan kita sekalian sebukkan diri kita dengan mempelajari hadis. Ah, ha? sebukkan dengan mempelajari hadis. Lebih daripada benda-benda lain. Pastilah kita baca al-Quran, itu benda paling utama. Tapi dalam bab kehidupan kita ni banyakkan membaca hadis. Kadang-kadang ini masalah besar yang berlaku pada hari ini Bila banyak tokoh-tokoh bertelagah Tokoh ni kata tokoh tu tak boleh pakai Tokoh tu kata tokoh ni memang kami semua tak terima dah Tokoh ni pula kata tokoh tu jumud, Tokoh tu pula kata tokoh ni terkeluak dah daripada aliran Benda-benda begini berlaku Apa pendirian kita? Nama kata kita mengikut sunnah Tokoh itu tidaklah lebih besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tokoh lagi besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berbeza pandangan ni semua pada kita. Kita kata tak ada tidak menjejaskan hidup aku walaupun sedikit. Sebab pada kita kebenaran itu bukanlah terletak pada seorang manusia melainkan Nabi. Selain daripada Nabi boleh jadi dia betul, boleh jadi dia salah. Boleh jadi dalam bab ni dia jumud, boleh jadi dalam bab ni dia terbuka. Boleh jadi dalam bab ni dia literal Boleh jadi dalam bab ni dia memahami usul Tokoh itu belum tentu tepat Tuan-tuan inilah salah satu lagi beza antara Orang yang mengikut sunnah dengan yang Tak mengikut sunnah Nabi SAW Ini kita kena tanam dalam jiwa kita dia, Dalam sunnah ni tak ada ta'asub kepada manusia Tak ada Itu benda penting Ta'asub ni Sebelum dia cerita taksud yang besar ni Taksud yang kecil je Sebahagian daripada orang yang belajar sunnah ni eh. Sebab ni saya pun agak Terkilan jugalah benda ni berlaku Apabila mereka sebut nama imam-imam besar eh. Mereka sebut je Ini pandangan imam syafi'i ni pandangan imam Ahmad Ini pandangan imam Malik Nama-nama tu biasa pada dia Tapi bila dia sebut nama tokoh-tokoh aliran dia Oh ini pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Oh sedap bunyi dia Doa lagi kat belakang. Ah, ini adalah pandangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah. Nak puji tak apa. Tak ada masalah. Tapi ini sedikit lah. Pada saya, saya tak rupa enak dengan perkataan begini. Kalau kita nak puji tuan-tuan, Imam Pak Madhah tu lebih layak dipuji daripada mana-mana tokoh kita pada hari ini. Ini kita kena faham. Sebab ramai orang mereka kata oh, pengikut sunnah ni tak pegang Pak Madhah. Mereka ni tak terima Imam Syafi'i. Mereka salah menuduh kita begitu Kita pegang Kita tak tolak mana-mana mazhab pun Tetapi apa kesilapan kita Kadang-kadang kita meletakkan tokoh kita Sikit lagi tinggi daripada imam-imam besar ini Kadang-kadang kita ni Kita semua kadang-kadang kita melakukan kesilapan ini Yang mana dalam bab ni kita silap Kalau nak pegang hadis Pegang hadis tak apa Tapi kalau nak bandingkan tokoh Perkataan kita kita kena jaga Bab Imam Ahmad berbeza dengan Imam Syafi'i sebagai contoh Kita baca-baca-baca Kita rasa oh, dalam bab ni aku rasa bab, Dalam bab ni aku rasa pandangan Ahmad kuatlah. lah kot. Bila kita baca ni, eh, kita tahu Kita main cerita ke orang Macam mana kita nak cerita Kita boleh kata aku baca hadis Aku rasa hadis yang Imam Ahmad guna ni lebih tepat Itu tak apa Boleh dia berbeza dengan, bila kita cerita ke orang, kita kata, ah, oh, bab ni Imam Ahmad dengan Syafi'i berbeza. Tapi pandangan yang paling kuat pandangan Syafi'i ya, sebab Syekhul Islam, benda-benda kata macam tu. Ini tak kena. Perkataan-perkataan begini, kita kena elakkan. Huh? Bila kita nama kata ikut sunnah, benda-benda begini kita kena elakkan. Pengiktirafan kita kepada para imam tu mesti jelas. Tapi kadang-kadang kita tengok, benda begini berlaku kita jadikan keutamaan kita terhadap beberapa tokoh aliran kita lebih besar daripada keutamaan kita kepada ulama-ulama besar dahulu. Tuan-tuan, nama kata ikut sunnah ni, kita tak ada apa masalah pun dengan Imam Musyafi'i. Tak ada langsung. Itu kadang-kadang, sebagian sahabat-sahabat yang baru yang sebahagian mereka yang baru mengenali sunnah ni, mereka kata apa? Mereka kata, Oh Dalam bab ni, kami ikut sunnah, hampa ikut syafi'i. Tuan-tuan, pandangan sebut benda ni, jangan duk sebut lah. Minta tolong. Jangan sebut. Kita merendahkan martabat al-imam syafi'i rahimahullah. Oh, dia pun ni tak ikut sunnah, taklit syafi'i. Jangan sebut lah begitu. Kita kata dia mukalib. Tak apa. Kita kata hampa ni tak mau baca hadis ni tu, tak apa. Tapi hampa jangan pergi tarik sekali imam syafi'i. Sebab kedudukan al-imam syafi'i tu, lagi tinggi daripada mana-mana guru yang kita duk angkat sekarang ni jauh lebih tinggi jadi bila nama ikut sunnah ini semua benda-benda yang kita mesti sensitif sebagaimana kita cinta guru-guru yang mengajar kita sunnah begitu juga kita mesti cinta para imam besar yang telah bermati-matian memperjuangkan sunnah kadang-kadang dalam bab yang mungkin bab ni kita susah nak kaji tapi juga dianggap salah satu kesilapan dalam akademik apabila pandangan tu orang dahulu dah sebut Pandangan tu Imam Syafi'i dah sebut dah. Kita ambil pandangan yang sama. Yang pandangan tu juga diambil oleh orang lain selepas Al-Imam Al Syafi'i. Contohnya tuan-tuan. Orang Melayu selalu buat kan. Baca Al-Quran. Sedekah pahala bacaan Al-Quran ni kepada orang mati. Orang yang dah mati. Baru ni Syam Kami Kazi'i kena teruk lah. Apa orang entam dia apa mana punya mangkuk Dia kata kat dia Belajar ambil sanat hadis Dengan-dengan Syaitan lah apa Ini semua Beza dalam fiqah lah ya. Daripada hentam dia Macam dia murtad dah Saya-saya dengar juga Komen Syam Kami Kazil Lambab tu Syam Kami Kazil ni agak lembut Cuma Bahasa dia lembut Tapi isi dia kasak lah Dia sebab orang Orang pedih kot tu Yang orang pun Eh mengamuk balik Contoh lah. dalam bab begini kan Baca Al-Quran Kirim ke orang mati Orang yang Antara yang paling awal Yang katakan benda ni tak sampai kepada orang mati Antara orang paling awal Amalan ni tak ada di zaman Nabi SAW Dia tak ada, tak berlaku Nabi tak buat Dan tak ada, tak ada, tak ada satu hadis pun sahabat Yang Nabi sebut Baca Al-Quran dan sedekah kat dia ni, tak ada Tak ada juga hadis yang mana-mana sahabat Hadis-hadis yang sahih daripada mana-mana sahabat Yang baca Al-Quran, yang sedekah mainkan aku, tak ada Cuma yang ada Sebahagian asar sahabat suruh doa kat kubur mereka Itu ada diriwayatkan daripada sebahagian sahabat doa baca al-Quran di kubur mereka itu ada. Adapun buat-buat bacaan ni sedekah kat orang mati? Tak ada. Ulama berbeza pandangan dalam bab ni. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memilih pandangan yang kata tak sampai. Ha? antaranya tafsiran wala taziru wizra ukhra. Orang tak boleh mewarisi dosa orang lain. Ibnu Kathir sebut dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim, pandangan Imam Musyafi'i tak sampai. Begitu juga Al-Imam Musyafi'i al juga sebut dalam kitab Ikhtilaf al Hadis Bila dia bahaskan, apa amalan yang sampai, apa amalan yang tak sampai, apa amalan yang blur di tengah-tengah. Yang sampai apa? Upah haji sampai. Mak kita tak dan nak pergi haji, dia pun padam. Kita boleh upah haji bagi pihak dia, pergi haji itu sampai. Kita nak wakaf atas nama dia, Ayah kita meninggal dah. Dia ada harta banyak. Kita ambil. Kita nak wakaf. Kita nak bubuh atas nama dia. Itu pun boleh sampai. tu sampai. Yang tak sampai apa? Oh Semayang tak boleh. Bini tak larat dia kat rumah. Bang. Tolong semayang dua kali hari ni. Untuk saya. Itu tak boleh. Sama ada dia masih hidup. Ataupun dia telah mati. Ramai-ramai orang kata. Ustaz mak saya ni dia semayang. Dia tak tinggal. Cumanya. Dekat-dekat dia nak mati ni. Dia tak larat. Bila dia tak larat 2 tahun dia tak semayang Boleh tak saya nak ganti semayang dia 2 tahun? Kita kata tak boleh Semayang tak boleh ganti Yang blur ni apa? Ah, Yang blur yang duduk tengah-tengah Baca Al-Quran Zikir Yang ni semua kita tak tahu Sampai tak sampai Maka kata Al-Imam Syafi'i Benda-benda ini Apabila dia berkaitan dengan Tubuh badan sendiri sebagaimana solat Tubuh badan sendiri yang solat Atas kehendak sendiri Dalam kes ni kata Al-Imam Musyafi'i Dia tak sampai Baca Al-Quran Berzikir dan sebagainya Nak kirim kat orang tu Tak sampai Tapi apabila dia menggunakan duit Upah haji pakai duit bayar fidyah orang tak puasa pun Pakai duit wakaf pakai duit Dia tinggalkan kita Kita ada duit Kita nak sedekah duit tu Bubuh atas nama dia Al-Imam Musyafi'i kata Sampai Ini fiqah kita jangan tiba-tiba datang kita kata, oh tak sampai kepada orang mati. Sebab apa? Sebab Bembas kata tak sampai. Bembas alim betul. Tapi di mana Bembas nak dibandingkan dengan lima musyafiri? Ini metodologi mempelajari hadis. Jadi, sama-sama sekali lagi saya pesan kepada kita sekalian. Bagilah keutamaan kepada hadis. Kembalilah sebagaimana mula-mula kita belajar sunnah dulu. Huh? kita tak ambil tahu dah tokoh ni ikut siapa tokoh ni betul tak betul kita tak ambil tahu Pada kita kita pegang dengan hadis dan dengan itu hidup kita mudah ramai sahabat-sahabat kita bila keluar sana jumpa dengan orang orang kata apa ni Sheehan masuk parti ni orang kata apa ni Sheehan tiba-tiba pi sokong kerajaan tak tentu halah orang kata apa ni Sheehan dulu sokong kerajaan sekarang hentah habis-habisan kalau kita ni duk pikul bebanan nak pertahankan Sheehan kita mati kita nak jawab sebab Syekh kita bukan maksum. Hari ni dia bagi satu pandangan. Esok dia ubah. Kita nak defend. Dia sakit kepala kita. Apa jawapan kita? Dia ikut parti tu ke? Dia ikut parti ni ke? Dia sokong orang tu ke? Dia maki orang ni ke? Yang tu tak nak kena mengenal dengan aku. Aku hanya belajar daripada dia. Yang aku ikut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hatta kalau kamu boleh buktikan Ibn Taymiyah tu sesat sekalipun. Sahabat-sahabat yang -sahabat, eh, mudah-mudah Kalau rajin ikut Facebook ni sekarang Ramai, sahabat, ramai orang cari bukti Ibnu Taimiyah sesat Dalam bab jisim Dalam bab Allah ada had Dalam bab macam-macam Nak buktikan Ibnu Taimiyah sesat Kita kata Kalaulah Hampa boleh buktikan Ibnu Taimiyah sesat sekalipun Dia tidak menjejaskan Apa-apa daripada kefahaman kami Kepada sunnah Tak ada kena mengenal langsung Dia sesatkan, dia tak sesatkan Tak ada kena mengenalkan kami Cumaunya kami ada masa lapang sikit kami pertahankan dialah sebab dia mengajar sunah kami pun hampa bagi hujah yang salah kami jawab balik. Ibnu Taimiyah ni tuan-tuan. Saya tak tahu pasal apa mungkin saya tak tahu apa yang berlaku. Saya tak tahu sebab apa orang benci betul dengan dia. Benci tu tak apalah. Kalau kadang-kadang kita suka orang, kadang-kadang kita kita benci orang kan. Al arwah junudun mujannadah. Nabi kata ruh roh manusia ni adalah tentera yang berbaris. Fama ta'arafa minha tanaf mana-mana yang kena sebati dia boleh duduk sekali mana-mana yang tak kena tu dia akan saling menjauhi jadi benci orang ni okey takpe benci tu benda biasa orang jahat kita benci tapi benci jangan buat sampai menipu ni masalah dah tadi ingat nak berhenti awal banyak benda dah masuk ke ni